Urtean 10 hilabete baino gutxiago okupatuta dagoen bizitagoki oro bigarren etxebizitza identifikatua da eta haren jabeek tasa edo impostu handiago bat ordaindu beharko dute. Honela erabaki du Urruñako Herriko Kontseilluak eta tasen hemendatze hori ez da txikia izango Filip Aramendi Urruñako auzapesa. guk erabaki hori hartu dugu janbaita hemendatzea egundako 60 arte Sargait Yakim eh, Merda hori baimentzen duen legearen espiritua zerden. Legeak hori e, baimentzen du edo altzen du e, gure lugalde e, bezalako batzuetan, nun e, bigarren egoitzak e, asko badiren eta bereziki urtea, urtearen partea hundibat utxake horiten direnak. Eta nun lugalde beretan, e, lugalde horretan dizidiren biztanlek dituzten arazoak eien E egoitzak, e egoitza agusiak, ukaiteko e biziki arazoa hondiak dituzte, e bai presioaren aldetik ez dutelakot zerostenal, baita eta lujes ere zatera ez dutelakot raikunziarik egiten. 2000-a masazpiko finantza legeberria baliatuta urruñan dagoen etxe bizitza arazoaria aterabide bat bilatzeko bidean, bildutako dirua politika sozialetara bideratzeko asmoa du erriko etxeak.